«Петрівчанське небо. Звідти до ранку не встигнемо вскочити в ліси. Маємо переганяти час і встигнути», – твердо каже Сайдак. «Для чого ж така нетерплячка?» «З присілка нам треба вихопити гармату, бо чого доброго господар її сам почне розстрінкувати снаряди. А нам вони ой як потрібні. Завтра гітлерівці будуть клопотатися з бароном, «Післязавтра ж неодмінно посунуть у ліси». «Та, мабуть, посунуть», – згоджується Чигарин. «Тоді гармати і знадобиться нам, хоча б для переполоху». «Отож і я думав про переполох», – насмішкових хмикнувся гайдак. «На коні!» «Дозвольте нам гайнути вперед», – молодецьки виструнчився перед командиром Роман Гримич і кивнув на Василя. «Не знаємо, в чиїй клуні ночується гармата» то й вихопимо її до вашого приїзду. «Мотайтесь!» Залюбувався пороботою Сагайдак і побачив свою молодість у червоних козаках. «Гай-гай! Пролетіли твої весни, і вже селина, як стигла, жито падає на очі, а й не нажився. Знайшов час для жалів. Фашиста треба бити». Як ще Геродот писав про скіфів, жодному ворогу, що напав на їхній край, вони не дають врятуватись. От так-то. А вже копити вибили гул із дороги, заскрепили колеса, замаяли гриви коней, і партизани під рясним чумацьким шляхом помчали до броду. Обігнавши всіх, не виїхала Вилетіла тачанка близнят, яку партизани прозвали колісницею іллі пророка. От їдуть, аж ось і горять, позаздрив Іван Бересклет. Не я буду, коли не розживусь на такі коні. Чуєш, брате, та чую. Тепер Сагайдаки Чигирин, звісивши ноги з полудрабка, сидять плече у плече на возі незворушного Соломахи. І впівголосу радяться, як мають десь післязавтра зустріти ворога. «Дороги до лісу треба замінувати», – каже Сайдак. «Та треба», – погоджується Чигирин, і кресалом вибиває з кременю вогонь. «Тільки чим?» «Хоча б обманом», – підсміюється Сайдак. «Як ти на це?» «Обманом», – зважує і думкою, і рукою це слово «Чигирин». Скільки ми знаємось, не чув про обман від тебе, то кажи, що вигадав. Зробити видимість, що вони заміновані. І це діло при нашій бідності, не клапиться гайдака і знов вибиває з кремення іскри. Який вечір гарний, славний. Земля і небо куряться, а зорі зоріють а зорі зоріють, аж зітхнуло з чогось чигирину. А житочка осипається, і доля чуясь осипається. З чим тільки після наша доля зіткнеться, наче сам з собою радиться чигирин. Три дороги ведуть до лісу, двома не всюди проїдуть машини, то, мабуть, посунуть середньохресною, Ось там біля западини я, причаївшись у лісі, і зустрічав би фашистів. Як сходяться думки, наче здивувався Сагайдак. Малюй далі картину. Малюю. Якимсь пеньком акурат замінуємо дорогу, пару дротиків протягнемо, то хто їхатиме, і зупиняться. Далі може... І спірвуються усі біля нашої вигадки. А ми з засідки чесенемо, чим зможемо. Головне тут несподіванка. От і вибрав я найкращий варіант. А другий, який виселіють очі Сагайдака. При нашій бідності знову ж треба несподіванку брати в спідніки. Не зупиняться фашисти біля нашої міни. Пропустимо їх вперед і вдаримо ззаду. А коли вони отямляться, зникнемо в лісах. От і шукає вітро в полі.